Həvarilərin işləri 6-cı fəsil O günlərdə şagirdlərin çoxaldığı vaxtda yunanca danışan yəhudilər ibranecə danışan yahudilərdən şikayət etməyə başladılar. Çünki gündəlik yardım paylananda onların dul qadınlarını nəzərə almamışdılar. Ona görə 12 həvari bütün şagirdləri bir yerə yığıb belə dedi: Allahın kəlamını vəz işini atıb, maddi işlərlə məşğul olmağımız düzgün deyil. Ey qardaşlar, aranızda etibar qazanmış, ruh və hikmətlə dolu olan yetdi kişi seçin ki, onları bu işə təyin eləyək. Biz isə özümüzü duaya və Allahın kəlamını yaymağa həsr eləyək. Bu sözlər bütün toplantının xoşuna gəldi. Stefanı, Filipi, Prochoru, Nixanoru, Timonu, Parmenanı və Yahudi dinini qəbul edən Antakyalı Nikolanı seçdilər. Stefan iman də müqəddəs ruhla dolu bir kişi idi. Bunları həvarilərin qarşısına çıxartdılar. Həvarilər də dua edib onların üzərinə əl qoydular. Allahın kəlamı yayılır, Yerusəlimdə şahidlərin sayı xeylə artır, və bir çox kəhinlər bu imana tabi olurdu. Lütf və quvvə ilə dolu olan Stefan xalq arasında böyük xarqiqə və əlamətlər göstərirdi. Belə olanda Azadlar sinagogu adlanan sinagogun bəzi üzvləri Kirenalılardan, İskəndəriyyəllərdən, Kilikiyadan və Asiya vilayətindən bəzi insanlar Stefana qarşı çıxıb onunla mübahsəyə başladı. Amma Stefanın sözündəki hikmətin və ruhun qarşısında dayana bilmədilər. Onda bir neçə nəfəri şirnikləndirdilər ki, belə desinlər. Bu adamın həm Musaya, həm də Allaha qarşı küfürdə sözlər dediyini eşitmişik. Beləliklə, xalqı, axsaqqalları və ilahiyyətçiləri də təşvişə saldılar. Stefanın üstünə gəlib onu tutdular, və Ali Şuranın qarşısına gətirdilər. Gətirdikləri yalançı şahidlər onun üzünə durub dedilər, Bu adam dayanmadan bu müqəddəs məkana və qanuna qarşı danışır. Nazarətli İsa bu məkanı darmadağın edəcək və Musadan bizə əmanət qalan adətləri dəyişəcək dediyini özümüz işitmişik. Ali Şurada oturanların hamısı Stefana diqqətlə baxanda gördü ki, onun üzü, bir meleğin üzüne benzeyir.